Salmul 123 al rugătorului. Doamne, cum să ne rugăm cu credință și evlavie tatălui ceresc ne ai învățat? Și cum să facem din cugetul nostru altar al numelui tău cel Sfânt, ne-ai binecuvântat. Doamne, cum să facem din credință? Biserica tatălui ceresc, tu ne-ai arătat fiindcă prin voia sa împlinită ca Domn și Arhereu te-a așezat. Doamne, pâinea cea veșnică a credinții covorâtă din cer ne-ai dat, iar prin focul iubirii cu sfintele tainei ne-ai creștinat. Doamne, prin credință greșelile noastre le-ai iertat, iar prin focul iubirii, cum să ardem greșelile greșiților noștri ca pe niște vreascuri, ne a arătat. Doamne, prin credință, poruncile fericirilor le-am putut lucra și de ispitere Duhului lumesc ne-am putut depăda. Doamne, cu mâna credinței, cu nunile am luat și adâncimile gândului Tău le-am aflat. Doamne, cu postul și rugăciunea fierbinte a credinței, răspunsul cel bun prin fapte l-am rostit. De aceea, pe legea iubirii, viața și rostul neamului nostru ai întocmit. Doamne, credința noastră cu îngercări ca pe argint ai curățit. Și cu focul ispitelor, aurul curat al sufletului nostru l-ai lămurit. Doamne, de cursele celui viclean, credința noastră ai ferit, și ca pe fii împărății, cugerii tăi, ne-ai ocrotit. Doamne, haina sufletului nostru, cu lacrima pocăinței ai spălat, și psalmii credinței, bine și slavei ți am cântat.